مخ کے آیاتون سران دا دی آیات الحج اشعر معلومات دا دی مناصبت آزاہر دے مخ کے دا حج حبرم ذکر شوا دا عمر حبرم ذکر شوا حج دا تفصیلی دے دا عمر احرام دے او توافت دے او ساہی او حلق دے و اختخریل نده اجنوار پسی مزید جا حج احکامات ذکر کئی مناسمت ظاہر حج فضیلت والا شید حدیث کی رازی صحیح حج انسان کی من حج ولم یرفس نی پکی گره حج و کو گره لی تعلقات منو ساتل گناونی پکیو نکلا دا سے واپس شلک دا انسان چیده مور نه پیدا شیو سو گنای نیکی دا سے دو گنای نسا تو ده حج باراک مسلح ذکر ہوگی الحج و اشعر و معلومات حج چی ده حج ده دا میاشتی معلومی curs مطلب خوزام رما سےی کی کی خج میاشتی حج و میاشتی نی دی مطلب داشه الحج میاشت ده حج چی ده اشعر و معلومات اغام یا الحج وقت حج چی ده اشعر و وقت دا معلوم امیاشت دی معلوم امیاشت دی کمی کمی امیاشت دی مدار ہوئی اتفاقی خبر دا چه او لسم امیاشت او زی ده دای او لسم او زی الحجب بازی مکمل یادی او بازی پکی لسش پی یادی لسم ارزنا لش پی او النحرزی و صحیح کو دقت ہے نش پہ اولذرزی بیا پہ اول الصمد و الصمد باندہ مبازی واجب عمل الحج ادا کی ہو دقت ولا صحابہ من کله بلکہ د وارا اکوال جمع کمبین کزی الحج مکملہ لسش پی آو لسش لس پی نحر زیو لسش پی لسر زیو دری واری صحابہ اکوال وزیاد عامل جگی گی دا حج ناغب قدی غستانون ازو کی کی احرام دا تلدشت شاوال دلو منع والی پا شاوال کی پزی که دا کی زی پزی احرام دا بیشک حج دا پارا پولیش او زیاد نامان چی دا حج کو لیشنو آبی آیات ساتا ہے دا حج دا دولی سمم یاش تکم انا زی الحج پاتم ارز باند بس حجیان توابو کیلتا آو تواب برابر کی موضوع کی دور اکادا اب کی بس منا تا پاتم باند لگش پاتم ازی الحج باند منا که دا ماس پہین موضوع کی دا ماہام موضوع ده ماسپهینه و ده مازیگره ده ماحام ده ماسوطن او دسارموز مینه کی پینزم منزو نو کی پا تم تاریخ لرش پا نه هم تاریخ چی پینزم منزو کی ده ساک آنمرد دلوشی نبیع سامان مامان پا مینه خیمه کی کی دی او روانش آرفات نولارا که مزدلیفه رازی خواه مزدلیفه نیز دیده اغل نگه پاسی لکی ده چه سات کلومیتر که ده آرفات آغا باره کلومیٹر پوره اندازه ده ها کپیلره ده نصید علال شیب پناه تاریخ بانده عرفات تا باره کلومیٹر پاس لئو یا عرفات که رست دیرکی خود دا حج حدواؤو ریالتا که جمع سرچی موس کئی او دا دو منزن یوزیک یو دا ماس بهین او یو دا ماسی گر موس او بیچ نور غروب شنو أرفعات ناروانش ديتا بيا إفازاو إسم معافيز و إفازي بياهن رازي ندير روانش بيا مزدلفة راش كنور غروب شدو نور نروس كنور مزدلفة مزدلفة نمزدلفة كراش ندر دوم من جونة يوزيو دا ماهام مزدلفة و دا ماسودن مز نتاسو غوية پنهاملز بانده رفعت الاملل رزيطولالتا برقلا رالو مزدلفه ته د ما حمد او مسعوده مزدلفه په مزدلفه کې او ال تکي دغه ان شاء د ذکر مسل راځي نو دا مونږ نن په دې کې د ذکر انور ذکر اس کاردا کې اسکار واجبات شو او دا دینا علی انور ذکرونم کوي فصار الله اختر لسمد نو مزدلفه کې چې شپاو کې سار شي نور کړو شي نبي را شي مینات چې ګم ده کې خيمي لګیدلی نو فلسم په پدګه له سم باندې احترم یو ډیر کارني حاجینو ډیر ځانګړي له سم باندې چراشنو التکی او دې مري له چراشنو بیا قرباني کويلي قرباني کويږي له بیا سر خري ځاننه دا سي او انچ د خپل یوختو نو علي وسړي به کاردا د چ حلق چ حلق کی حج نه حلال شي مځدا حج برابر اولان بی کپڑی بڑھلی کی بیا تو آپی زیارت پاتیشو قربانی دا غدر وزو کی قولیشو بیا دا قربانی یاد ساتھ ہے ہاں قربانی چکم او قربانی دا دی زینا چکم حاجیان زی حج کی یو تا قرآن میلے کی گی مسکے حلال لیشی یو تا تمتو عمراء اوکی بیا احرام لڑی کی بیا حج دا پارزان لی احرام اوکی ناک وقت اس ماں حاجیان چی دی چکم حاج عمراء اوزائی کی نذیب قربانی د دې واجب قربانی را د شکر ورتوي نذا قربانی جدا دا قربانی هم او کتر بیا دی دغ تل مثلا مالدارو می مالوم وي او 15 دن کم سه کم ده دو چې کم نیت ته پاتې کېدو ځکه تر څه د وګړي یعنی کې مسافر نه 15 دن کې انسان یو ځای کې پاتې کیږي او ته موکیم وي مسافر باندې قربانی نشته نو کله موکیم دا حج کې چې کوم قرباني اديږي د ته د شکروي په بحر حال قرباني وو ځل تفصيلي مسئله دي چې قربانيو کې په څه بسره کوي سر جوړوي کپڑے په بدلې کوي بلامی دا ټول خبرې اذن ز باردا شې د نبی حلال دي که پاتې شې طواف زیارت ته په بدل ورځ بیا طواف زیارت ته مکی ته بدل زیارت کوکي طواف زیارت نو با اپ تو و زیارت و ک بیا یلهسمما دوله سما او دی لسم داما ی س دوله دا من ک لازمین دا به دی نو په ل <سؤال> با ی با لا در وله جمري ولي په دوله س باند دا در له جمري ولي نهکه په دو س بای زی او که بیا ل سبات ش بیا بشارري ک و په دوله اپے ولسم د پس د ماس پکې ویشتل کې بدولسم د قانونشتل راغی خدای او که سبات ایثار شو سبابو شو نو بیا په دې اړه لسمې قانوني بس بیا براشي توا په ویدا به بیا مدینی د زی حاجی مدینی ته بیا ځینو ها التزام لا د دې تل درودو درودو بیا مدینی ته نو په باب السلام باندې داخلین الپکار بیا د مسجد نبوي زیارت او بیدا کرنگی نبیل صلاة و سلام قبر سر سلام کل بکار دی صاحبینو باندی نبیل صلاة و سلام ملگری ابو بکر عمر سر تا غیبان دل سلام بکار دی لجن تحیت المسجرم دی یاز ان جننکی قضائم او بیاد نبیل صلاة و سلام زیارت شو بیاد آغین نبیل صلاة و سلام جننت الوکیر صحابالت دا پنی آلتم تل بکاری تو دار حالا اجمالی حج من زبا هو الله ماتو کی د حجنا تصویر کشي جوړ شي نه ای او کړه نه ا چې موقع ته موبایل ځان ته ختلې صلیفت الله کې تواب ځان د تواب په دوران کې موبایل ځان ته صلیفت تصویران او کله دا ګنازه سره د مورې ها نو مناسب نه بازی په کلو باندې روپې او لګې دلته نه لږ شي ته د دور په چې تلبیه وسنګا وه طواط څنګه کې په طواط څه طریقې دی حرام څه طریقې دی لذا طول خبره په هغه باندې با ځان کوی نه نوځه حجنم دی خلقو هغه شپ جو کړی شریزي کومه طریقې په هغه طریقې باندې نه کی تر دې پر جهالت زموږ استاد خبره کوله شیخ اولادب څخه ګروه لمیزه آی وی حجلت له یو منو د بلوچستان یو کوسو بلوچستان وماته وګره نسږي کمه دغه چې ته پوز نه کوم ومات یی چې دا الله دا بیت الله سره خواخوونه دی ماته یی چې دا الله دا قرب pkg کمزای حال الله قرب تری دا pkg کمزای هغه ون تواک ماته ماته یات چې نو لاله ذات کوي خدای نه ماشر دې چې په توافق نه نکړي توافق تاسو ما کار باندې نما ته شو دیم راول چې د دې لپاره چې په کوڅو نشوځو او پادې باندې واجبه تعواب کوي بار حل چې کوم ځای را شي نزدې د خلکو چપરા لا وزاغه چپی کو بیا manne دي ویلې چې اصل خدمت او خور او آسمان نو داسې خلکو په کراش په خلکو په او د اجزال او حج خراب حل حج اغه بهترین عبارت په بناونو ما پکې صحیح طریقے سره کول پته داج مالی داغ طریقہ د حج الحج اشهر معلومات فمن فرضتهن الحج پس اا چې فرض کو په هنہ پر میشت کې الحج حج ته پره ځان د شرایط کې دلته د ځان باندې د فرض کول نو مطلب دا دی چې احرام یو تر حج په او طاقت یو تر راتلې شو لار امن کې واه او بار د حج فرض کو ینه دا حج نیت ہو ک چکن احرام ہو تا اور دا حج نیت ہو ک اللہ تعالی فرمائی ہا بلا رفس بیا بلا دو کو علی لکھ دا پور والے سر تعلقات مطلب دا رفس او دا رخص مطلب دا کو والے سر خاص تعلقات ساتھ سنور کوئے نہیں بیا ولا فسو او نہ بفسو فصوق ستاویل که انو فصوق گناتاویل که هر منعبشه ده احرام نیو قدسی حرام سزونه دی چه ده مخینا حرام دی لکه مکر کنزل حرام دی ادا کرنگی عباد حرام دی چولی حرام دی نیو پہچ کی کل خدا نور حرام دی ندام شو او یو دا سزونه دی چه حلال دی خو بیاب پہ حچ کے اغاب حرام برزی بیاب نکے ده احرام منعبش دی لکه مثلا نگو نکنکا کل شو په جه حرام دوتو نن پنشي کټ کوله وی احتسل شي دانش کوله نو چې خار نشی کوله دا کرنګي ګندل شي کپڑے هغه سړی نشي اچولې په تاسې کسمه عمل شوو مدام په احرام شته دې حرمت کم دی غدار دام نه دی دا باندې کوي پریبان نبی اسلام دې دم راځي ته حج دوان کې بدل شي نه کوي ولا پسو کا پسو بالکل انټرنټ یو نه دی دا ماقاوري او یو داره الله ځکه دا په ګډوینه دا څنګه تعلقات په غنی ولا فسوک او نه په فسوک ولا جداله په حج او نه بجهګړې په حج نه دې مطلب دی او ظاهر مطلب او واضح او صحیح مطلب چې کم دې ډېر صحیح مطلب اغا غستې جدال جگړې ته شيوب سره سره جگړې مګړې جګړم نشته حجا حځ دې چې فائقه جگړې نه دي موږ سره په باندې جگړې دي جگړې نه دي چې سره مليږي سره خو یې بس جگړه کوي و سمو سقيدا شې نه او باندې مطلب تبللي مخکې ان شاء الله سما سفارګي بلښنه میشت دي ګړې وړې مشرکان مثلا بزالحاجیم یشتو ادم محترمم یشتو په دې کې نو چې بلدی چې سر جنگرا غويده بزالحجنه کو دابا بدلې څنګه بجنګ شروع کو سفر چیرې شوي د بزالحجنه میشتې په بدلولې را بدلولې نو ځای کړه چې په زماح نو چې په بزالحجې کې صحیح حج کو چا با نو دغه خبرې وایي باجع عرفه کې باجع مزدلفه نو دا خبرې دامیاش دې ګډې وړې کوي چې نبی صلی کو نو پا آغا صحیح میاشتیو کو چه کما اللہ <سؤال> تالا <سؤال> دا کم وقت از مکاس مانونا پیدا کرو کم از الحجہ میاشتی صحیحوا قیام با اللہ <سؤال> اسلامو برمائل <سؤال> انا انہا زمان قد استدارا کی یوم خلق السماوات والا زمانہ گا اگر زیرا چه کما میاشتی حج دا ام اکم میاشتا او پدی کمو حج کون نو باہر لا جدالی یوم مطلب دا مبین شوی نو واضح مطلب دا لی لاجدالی فی الحج وما تفعل من خیر يعلمه الله او تاسو چې کوم نیک کوي ما ما تفعل من خیر ا او تاسو کوم نیک کوي چې يعلم الله الله تعالی معلومه ده الله نه الله په بدل نظر کې خاص نو دې ترغیب د پنيکه باندې حجي دوران کې كنځل م کوي دا نور کارونه د جائس قارون چې حجي دوران کې تعلقات د پور سر سره حلال او ازمنه کې نو دا سکه دا تاریخ خبره چې غیره ترته تابوږي نو اللہ تعالی یترب دل جناں منا کلو او بنت ترپتے پن کے باند مقامات تی بہترین عمل نو اللہ تعالی فرمائی و ما تفعلوا خير يعلمه الله اجتازوا الخير کرنے کا وعدہ اللہ نے پٹنے دکھا مطلب دا دا دارے جو دا خير الزاد سر تو دې پښان دې نو ظهور کې تفاصیل ولیکې لیدي چې د یمن نو سخله قرارل حج لپاره ته نماز سربې توشه نه راغست نحن متوکلون متوکلوا علی خالقو وزاره کول شو من غایې عبادت کو حج بکوم یا محدار و ته نه راغې چې ما کې ته براله نو چې ته باید چا استوال کو بازوبې چې ته چې مجبور شنو غلا به وکړه چې ته ودا کرو نو الله تعالی حقیقت ظاهر کا هڅه اسباب راستل د توکل با دا منا کې اسباب به استعماله د اسباب منا ذخیر تما دا بنه کې دا سبب به جمع کار کړي دا الله نماوال نو توشاء الله یوواله اوس په غیبه شو نه مړول شه دا, دا الله کار دی او تباسباب احتیاراط اسباب دنیا ده الله ته ټول کار نو اسباب باندې کوي ها وره بران وره کو بچه درکای کوئی وعده او او قرار برکای کوئی وی کرا ویری بات درس باب دنیا نه دا الله داس مکوی وتزود تو شزان سر واخلای فین خیر الزاد التقوا بهتر د تو شولا اغه دم را تو شدا د تو مطلب په یو د نظام نشکلی مزی دم یو تقوا دلتا بهتر د تو شونا التقوا زان د او دغلان نه جه دمرو تو شواله چې ته رسوال نه و چې او دمرو تو شم دې غسل چې ته واله بسنده کې ځنه کړي په خیر ال تخراكونګه چې حضرات یې کوې دی دا حضرات تبرکات باندې ور یو مستعو برا په الله یو مست یو لګی چې زمي سره کې یو مست په وښ لګا بعضي خلک زمونږ يمشي په لکلو روپا له کې هوټل جوړاتي هوټل پرد دا الله باندې یا بهتره طریقې دا نه چاړي مړې زان سره دومره خوراک والا چې باغې دي بجاره کوي کاکد دی باغې باندې وتابه کول شي د دې نه په خپل ګروپ یو لګه اول ته بلل شروع ټول کې وقته خوراکونه به یو به یو به ملمای د بلبې ملمای چې دلته راشي پلان کې بوډلو ډنګلي بوډلو پلان کې ځلاو ډنګلي نو یو مزدې دتا یو یو مزدې یو یو پوښتنه دا یو ځای چې نوه no, وتزوهدون فئنا خیر الزادد دا توشا اخلے بہترین توشا اغا زان دسوال نبچکولی اوه بہترین توشہ دا خیرت توشمدہ شیعہ انسان زان سر نکیو او زان سره خیرت تنکیو اگر یا چیزان اسطلبکار ہے شایر موی اذا انت لم تر حل بزاد منت منتقا اذا انت لم تر حل بزاد منتتقا ولکه تبعد الموت منت قد تزول ندين تعالى أن لا تكونك مثله وأنك لم ترسد كما كان أرسل شعر ويزان سرطة شوالا خان شكا خيرت تشعور دائغي سرطة بياملوشنو بيابو ملامت شك تداغن اللعن دي خان و بيابا خطا جاء غزان لدلت سوقلو منوغت تزان لونقل خير الزاد التقا توشدان سروا لبهترين توشا غدار چه انسان دسوال لبچه وداه اگر چې په اړه د حج کې د حضور زایل ته جبل پکاري کې تبلیغ لې انسان زي عامه مسل آیات کې یو مسل ذکر ده او عامه مسل ده تبلیغ لمن جن دان چې بل باندې پکېو بل مجبوره کې بل تان کې یا ته مثلا بل سفر کې بل سفر کې نو توشوال سرون ال پکاري توشوال توکل په الله کوي کدي چې توشتا نه روکشي بیا به مله ساته ورته چې آیات کې لسه و تطونی اولलेले اللهو زمانه و یریګه حزما حکامات منه یا اول للالباب اخواندان العقل کیا کلر کې د عقل نه کارواله زمانه و یریګه جماح حکامات منه ليس علیکم جناح ان ترکو فضل من ربك دا یو بل مسئله ذکر کای مختلف بازارونه مختلف بازار نو در بازار مکیه سر اخواه شاکی مجننہ بیواتوی مشعور بازار دی مکیه سر اخواه شاکی آو دا کرنگی ظلمجاز بیواتوی بی عرفی سر با یو بازار نگی دی نو دا مختلف بازار نو نو دی با فضل قیدہ کی ایوو نسم امیاش کی شن لزی بی در مشرکانی چکم تطیب و عقاز کی بی شن لزی دی رکھ ری بیاب دی آمدین منتقل چون بی جنن اتل لسرجه خاطر کله سرجه لس نه او ور پسې چې کوم ده اترځه دوار پسې درځل حجي دا بیل کته ریک بیا با عربی ته لرم نو په لار لا کارو مشه تجارت مشه رب دا چې کله اسلامي هڅو شو و شو چې دا تجارت پکې دا او د نبی صلی الله علیه و سلم د بازه صحابانو اللهم لكل النبي صلی سوال شو تو پیامبر اللہ جواب چپش جوابی ورنکا صحابی تا تردی چدا ایت نازل شا لیسا جناح انتبتا و مفضلا من ربی کم تاسو باندی گنا نشتا تاسو اونت او فضلا من ربی کم اگا فضل یعنی اگا ریزن دجانب درقس تاسو نا پا مواسمو حج که دلیبنی اپاسی من حج بعض ریوایت کتا اغنو سر دا الفاظ دا نو پا موسم دا حج که تاسو انتا کی بازارونی نو پا دیکی تاثبانی گنا نشت نو یو خبریات ساده یو خبرم یو داره چه تا اخل سا اخل نو دیکی گنا نشت دا قرآن ہوئی یو داره چه دی جانه بازی حاجینزی نو ما تا خلی یو حاجیوی دلت دا رومان چه ملاوی که دا سر رومالون دلت دا زیاد چه ملاوی او آلتا تقریبا دا زر ازار پند رسو وجیکم حاجین زنزان سر در ملینو بیگ دک مسواک دلتا بلس روپے ملایې ال تدنسلم روپے جوري نو مسواکونو بیگ دک نبی انت هرسه اخلاص کې پرخ راضی کې ناراضیات ساته کې او سره عدل کل تجارت پنيتنه کې حج او شو او نشو یدا خدای اخلاص منافید ثواب کې کمې راځي زکه حج د کارې کړ یا د غوږیته د تجارت دی ته نو بیا یې اخلاص کې کله یو څلې داسې ولې چې خالص د حج نیت لري دلته نو سامان ملاونې شو مسلکونو رو مالونو مثلا شو او بیان حج لاله را کله سامان ملاوشه ملاونې شو د حج د نیت ته نه د دې سره خالص د حج کوله سامان ملاونې شو بیان دی کو ملاو شو بیان نه نو تجارت د تابعې کو شو شو شو نو شو یا څو شی سره ملاوشه ملاوشه کو ملاوشه ملاونې ال پاکستان کې غراه دی تر نو قال ته ملياوشه که ملياو نشه حجي له دې زي نو بهر حل ده دې بیا په ثواب کې کم نه راځه او کله چې داویډ جرال د پیسې میسي په کم پیسې سره کم نه ځان سره ثواب لري راځي نو به خرڅ نو حج په صحیح طریقه سره وکم چا نه مسوال لکم نو په دې تجارت کې بیا ثواب لري زکات د دنیا ته ده تجارت حکم نو داخله عبادت په صحیح طریقه من عرقاب فسبح اللہ ان المشعر الحرام عرفات عرفا عرفات تا عرفات دغه ویژه د جمع سير شریعت راتول زلہر هرزه عرفات ویل کی لیٹو زیمت او تفاسیر وکول وی شادم علیہ الصلوۃ والسلام هو سرنديب کې راځي چې ود آسمانونو نجراته او هوا بي بي عرفه جاده کې چې وزشیو کوم ځایونو په عرفات کې ویوزای شو ای نو عرفات انه دک عرفات مقام چیرې الله تعالی فرمایي کې زه افضل من عرفات هر کله چې تاسو افاضه کوئ د عرفات نو تاسو سمایي چې عرفات ته لرشي ال ترستره کې نور عریب شین او ماخامی کې پنهوځل حجبه نه بي چر درازي تو داغه متعلق الله تعالی فرمایي چې تاسو کوئ افضل الله الله یاد تو دک منزور دی دا ته منزور اجازه کول نوور ذکر اسکار دا کول اغه پکاري كل نو زکر ازکار کول پکار نو زکر ازکار کوئی عند المشهر الحرام فاخواتا مشهر حرام کی مشهر حرام گوموز دلپکی جبل اکوز احسر نیز دیره نو قلتکی اللہ یادوئی موزموکیلتا دا ما خان آده ما سوکن موزم جبکی اللہ یاد دا فکی واجب ذکر شداموز پرز ذکر شد او نور زکرون پکار دی مستحب دی واسکروهو کما حدا كا. او بیا الله تعالی داسیا نوې کما حدا کوم له څنګه چې الله تعالی مات نور الله هيا دوای په توه ریسرا په تعظیم سره څنګه چې تاسو باندې احسان او تاسو درحل حج کری کوي او وی کنتم من قبله لمن الضال او د دې نوران د تاسو اغه نه ته له حج څنګه به حاج کوي څنګه به د الله تعالی عبادت کوي په حج کې سره تریکي سره به کوي نو د حج عطا استعمالو منا بس تضغذر بیدیر احمد شب من حیث و عفاظ الناس دوائیو دان دائیو پشنگی بیا افاظه که افاظه که اصطموه دامخه چی بیان شو دک که افاظه دو دارفات نچی رازی مزدلی پیدا نو افاظه که ای دا آغازه نچی کم زینه خلق افاظه که او دا اللہ نبخنه وعلا زکا اللہ تلا گونه ونمافقی نو اراکیو کورش کورش کینانا د bazie کبیلی هغه تاو چی دې نو bazie دا هغه ته جتا به ز دا ز کارو پچ دیبا لالا نذیب الحرم ننو تل مونگا دا حرم خادمینی نذیب تدینا بار نوتل خ بس په دغزای کیمو دو حدود د حرم نه ورن او مزدلفه پر بلال مزدلفه په حرم کې راځي او ارقات د حرم نه وغارږي قادر لري نو التبنت الذي بلت وخلق بلع عرفات دا د بنت عرفات نه واپس شېدي بنځل نه دا د صحیح طریقہ نه د ټول خلق هغه بچر دزي هغه بزي عرفات ته وزي او د عرفات مو به واپس به مزدلفه ته راځي نو بعضي عام مسلمانان ته خطاب دی بعضي دې ته خطاب نو ورپسې آیات دیتہ خطاب دے جہلیت والے زمانے وچ اک طریقے کول اللہ اذا سمکا وے دا سمکا وے تا جوار زی قریب منا ا درف منا کے مزدلفہ کے دا حرم کے دندل نا پٹی کلا اومدل پی تم نہ اللہ فریبندرا دو کسے دا برابر کے مناسک حج نذکر اللہ حق ذکر بیا یادووی اللہ لرا داسی یادووی سنگا چھتا سو قلب لاران اغا ایادووی نو لی عرابو او دا تاریخو پا زمان جاہلے کیجئے حجنو پاریخ شو نو مناکی بابیعوو نو ہلتا بیسکل دا قلب لارانو دا, قل دا اغید پخر او دا اغید اغید زلوہ کیاد دا اغید اغید شیرونا دا اغید اغید مناکب اغا بے بیانو بي شیرونا بے دا کل او دا لپار دریا او دا سومات نل الله ویلو صلی الله علی ادوی خدا سی ادوی څنګه به تاسو اږې زور لگاوی د ذکرانګي د الله په یاد کې زور لگوي الله په توحید سره او ذکرانګي د الله ذکر کوي لا اله الا الله تکبیر و सनाه الله یاد کوي او اشد ذکر بلکې د دینم سیوا د الله یاد کوي د دینم سیوا د الله یاد کوي اور کسي وقت کمین الناس من يقول ربنا اتنا فی دنیا و له بالآخره من حلا یا ورپسی اللہ دعا کسما خلق بینی اللہ دعا گانیم پکاری تو اللہ وی کسان اگر دعا دعا کچھ خلائے کو دنیا کی راکی خان اللہ کرمائی دیدہ پارس مبارک این سب آخرت کی نشتر دیدہ پارس مبارک آخرت کی سنشتر وحید دوران کم دعا سن راکا عام و حالات دمداس دعا نا راکا جی تیسر کو دنیا نا پار دعا کچھ تو دو دیدہ پیاد دعا گانی بولی دماری. نماں دعا کرنے لگتے ہیں اللهم اعطنا ابلا وغنما وبكرا وعبيدا وامانا دعاگان بے اوریا تفان وکی بذیرہ کی راگان را کے علمان را کے ودا سی دعاگان بے کو تو دیکھنا اللہ نے ایسا دعا سرک نکلا باجی خلق یہ اللہ بہترین ذلك دعا تو حسنا ذہ دنيات کې بهتري او نعمت راکي او په آخرت هم ښهنه او په آخرت نعمت او بهتري راکي وکه عذاب النار رحم الله عذاب دور وو ساتي دا بهتري د حدیث کې راځي حضرت رسول الله صلی بارک الله راضی چې اکثر دعا د نبی صلی الله علیه وسلم دا وحا بخاری کې د حدیثه مسلم کې چې اکثر دعا د نبی صلی الله فی الدنيا حسنا و فی الاخره حسنا و قنا عذاب دا دعا کوی دا بهتري دا سې دوا په کار دا سې د ون په کار چې نور د پازا پیغمبر اسلام و سلام د مسلمانانو کې د وسړی ته پوسلن مسلم حدیث دی نه حدش بالکل کله د مرغې او چې د مرغې د بچراووم شي پیغمبر اسلام ته فرمایلی دلنه سوال مال کې دعا وایو هغه دې دعا وکړه وې دعا کې خدای ما تا عذاب راکی پر دنیا کے جکم را لاخیرت کرا گیا بس اللہ دنیا کرا گیا ویدہ سے دعا خدای بس آغا عذاب راکی دنیا کرا گیا خیرت نیمہ پریدی تیمبر لیسنا و دو پر سبحان اللہ لا تطویقوه ولا تستطیعو تدا اللہ دا عذاب کا قد نشنر لے دا سے موائع بیغت دا دعا قول اللہ ربنا آتنا قب دنیا حسنا و پی لاخیرت حسنا وکنا عذاب اللہ و دعا بہترین دعا نو حسنات ست امه کې دا امن دا الله نن والا سي والا توفيق والا خير تر مفد غ والا په دشمنانو باندې نیک اولاد والا نیک بيو والا د دنیا سامان والا د خير سامان نو وداو خپل پکاري الله پر مي په هڅه کې دا سه صرف اغه بي انت جن دنیا والا دوره د برکات او زائد خیرات او بس, بس دارک و دارک او باځه خلک دادي چې دنیا دا خیر دا تو دا دا باز خلقو اللہ بینکی خودی که مونگا تستا حکم دی ها دیت خبرو ایده کو مناده انشاره اگر دیت جالتی لنشه ند دنیا خیرت دوارا خواده او پکارن دستی آمه خالاتو کم دکا حکم دیت دا اللانه دوار و خیر و اختل پکاری دنیا و داخیرت الحج و دا حجی دیتی شورم معلومات میاشتی معلومی دیتی دکا در دو میاشتی او لسر زی شاوال زی که دا و زی الحج <سؤال> تمن فرض اچ فرض کوي په حنا په دې کې پزان باندې په حرام سره الحج حجل لرا طلار طکا بیا تعلقات سېل بيبي سره نشتا دا نشتا دا مکوینه نشتا د نه لا بکو ولا فسوک او نه په کې د ګناکارو نشتا ولا جدالا او نه په کې جانشتا په الحج په حج کې وا ما تفعلوا اچ تاسو کوه من خير الناس نه کنه یا الله الله تعالی معلومات ثواب به الله ته بویا دے وقت جودو تو شو خپل کیننا خیرات دی یقینا بشتر د تو شونا التقوا حزان د سوال لساتلی دومره کو سوال نه او دومره نه لې پلواله چې بسنت کې ځاله بسره پګې روانه نه تاسو نه فان خير الذات بهترین د خوشينات تقوا دان بچو الرساله وتكوني الله ایمان او يريگه ياولل با به خاندانو دان اكلونو ليزا علم نيشته پتا سباند جناح الغنا تبتقو ذا چتا در اتاسنا الله فضل مال تجارت ولټوي مليزه ولټوي فايذا فكم هر كلا مزدل فیتا من حرفات اندہ حرفاتنا فنہم تاریخ باندی جنور دوبشی فاکر اللہ یا لولا تلال را اندہ المشعر الحرام فاقا دا مشعر حرام کی دا مزدل جبل کو نیزنی نجے مطول مزدل فکره اللہ یادو لیش صرف وادی محصر وطویع عزینہ وقت کو تا زیاده و الله تعالی لالا کما پا دی کما نه حدا کل تعلیم درک لتا اس کا وان کنتم او یک نن چی وتا سو من قبل یلامن لنا من الظالمین اتنا فہنا طریق کو د حج من من حيث ا مزدلفینا ارمفنا افاز الناس چی دغین خلق حفاظک دغین رازی این در افتاد مرازی ملتلیفی تا تاسو ملتا سکا وی قریش و بطاس کمای داکار نکو منو وی دا حرام حادیمینیو بیت اللہ حادیمینیو نا اللہ ایدازم کنو وستعفر اللہ بخنوالا اللہ تلالا ان اللہ اکینا ناللہ خور رحیم بخونکہ محربان دے رحم فَإِنَا قَوْدِ تُمَارْتَ لَجِتَاسُ بَرَابَرْكَيَ مَنَا سِكَكُمْ أَحْكَامَتَ حَجْ وَالْفَسْقُلُ اللَّهِ بِيَعَدْ لَا لَرَا كَذِكْرِكُمْ پَشَانْدِيَا دُونِسْتَاسُ وَآبَعَاكُمْ لَا رَنُخْبَلُ لَرَا پَشِيرُنُوَ وَمَبَخِرُ سَرَا اموینہ کے بھی اپناتے ہیں اللہ یادو. فَكُلُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ, اللَّهِ تَعَالَى لَرَاكَ رِيكُم فَشَندِي اَدُولُ اُسْتَاذُ اَبَاكُمْ لَرَا نُخُلُ لَرَا أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا يَا دِيرْجَاتُ دِينَ اَدُولُ سَرَا دِينَ دِيرْجَاتُ اَدُولُ كَ أَوْ أَشَدُّ يَا دِيرْجَاتُ دِيرْ پَسَختَ سَرَا ذِكْرًا پَے اِتِبَار دِي اَدُولُ اللَّهُ دِيرْ ربنا ربنا زمونږه تنا راته هر شي په دنیا په دنیا کې هر شي موږ په دنیا کې راکې نو الله تعالی فرمای او ما له هو نو دې د پاره په اخرته په اخرت, آخرت کې من خلاقن سيسم مبارکا سيسم مبارکه د جنت بنی عذاب حبیب عذاب حبیب دا مطلب نشو چې بنی عذاب بنی نه عذاب وای او ثواب ورته هغه زره برابر نه ملایږي ځکه دې ټول په د ثسر په دنیاګي هغه نړۍ ورته دنیا او اخرت اغه دواړه د الله تعالی نو حدیث کې مرازین تا احاب الدین پیغمبر صلی الله و الی دینار او لام دښه حالات کی او د درهم او لام دښه حالات چې بل څه صرف درهم او دای عبادت او د عبادت کړي هغه پس روان ده خان امر متفق پیغمبر صلی الله کيري کيري حچ صرف دنيا په سي روانه صرف دنيا لري استم پکاره نو پیغمبر علي السلام وي خوراګ ته سي روانني نو کو ورکني دینار او د رم خوراګ ته ميلو شو خميزه ال راق وش سو خوراګ ته ميلو شو په حاله په ته ميلو نشه نسخه دي بیا اره حقږي د ده حالات شي او انت ک صدره القطري شي نو پیغمبر السلام مد مزيد او پده ده پجسم که ده ازغی مات پلشی ویزاشی که بلند تقشد ده ده پجسم که ده مات پلشی جبیا اونی خکلشی پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم اغا مختلف خیری و تحدیث کی کڑی صرف دنیا پسی که دل اغا نگی پکا موزا و دس دای بالا تو داگه خیالم اغا پکار خازن دا حدیث ذکر کنی نو دا دا پکار الله او استرب دنیا کې دا بار آخرت کې نشته و منهم بعض دي نه مناسو کی یقولو چې دوا کوي ربنا ربنا من اعتنا راک انت په دنیا کې دنیا کې حسنه ته بهتریه نعمت او فل اخرت په اخرت کې حسنه بهترین نعمت وقنا اسات من الله فرمای اولای کدا لهم جدیه پر نصیب نه ما دا سنا کسبو جدی کړی کې څه شي او دې په دوا کې دنیا اځې دنیا خیرد دوار وروسته والله او الله تعالی چیرې سره یو حساب